Fala galera, aqui é o Ari, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Medic Mana Delver. E no episódio de hoje, o primeiro episódio de 2020, pois é, eu estava de férias, estava curtindo. Na verdade, eu estava com muita preguiça de voltar a gravar podcast, porque das mídias que eu produzo, essa aqui é a que dá mais trabalho para editar, né, para produzir. Então, estava confesso que eu estava com um pouquinho de preguiça assim. Mas assim que eu marquei esse episódio aqui e Já fiquei super animada aí, foi bem bacana gravar. A gente vai chamar aqui então para trocar uma ideia hoje o Thiago, o Juan, que é lá de São João del Rei, Minas Gerais, já participou aqui do episódio sobre Legacy, para quem não viu ainda, recomendo. E a gente vai falar também com o Cristiano, que também é conhecido como Hunter BR, ele é aqui de São Luís e veio trocar uma ideia com a gente. Eu conheci ele aí nos campeonatos de médico da vida, né, lá em São Paulo, mas ele já fez Vários resultados interessantes aí com o Fractives. Então os dois aí vão contar um pouquinho das experiências que eles já tiveram com o deck Beleza? Antes de iniciar esse bate-papo eu gostaria de citar aqui rapidamente alguns destaques e recadinhos E o primeiro recado que eu gostaria de dar é sobre a nossa parceira Cardshelm Que é um portal de Magic, né, que você vai encontrar vários assuntos lá, vários conteúdos né Como artigos, notícias, entrevistas, vídeos, eles têm um canal também no Youtube Onde eles postam partidas que eles narram ao vivo, então é muito bacana o canal deles. Então não deixe de conhecer o canal deles e acessar o site cardsrealm.com pra aproveitar né, todo esse conteúdo aí que é na faixa 0800 aí de graça, só chegar e consumir, tá bom? É, sobre conteúdo de, de fractures, eu, eu produzi dois artigos. Eu não vou falar muito sobre eles, né, mas eu vou deixar o link aí pra vocês, porque eu já divulguei bastante lá nas redes sociais e tudo mais. E tem dois vídeos também. Então, tudo que você quiser saber sobre fractos, tá na descrição do episódio, que eu vou deixar lá no blog manadelver.wordpress.com Aí você vai ter uma coletânea aí de conteúdo sobre fractos, de listas diferentes, para você dar uma olhada. Beleza? Acho que é isso. Esses foram os destaques e recados desse episódio, bora que interessa, bora chamar aí o Thiago e o Cristiano pra gente falar de Fractuos. Beleza, eu tô aqui então com os convidados, o Tiago, que já participou aqui com a gente de um podcast. Fala aí, Tiago, beleza? Boa noite, galera. Boa noite, Ari. Tudo bem? Como é que tá aí? Tudo certinho. Preparado para falar aí de Fractos, sua tribo favorita? Tamo em casa. Em casa não, estamos na colônia. estamos na colônia. <risos> Show de bola. Isso aí, eu também tô aqui com o Cristiano, né, que é conhecido aí no mall como Hunter BR. Joga bastante também de Fractos. E topou participar aqui da gravação com a gente. E aí, Cristiano, belezinha? Opa, beleza. E aí, galera, tudo certo? Fala, Thiago, tudo bom? E aí, cara? Nós compartilhando a mesma colônia. É, tamo junto. Muito bom, cara. É, essa tribo aí, né, Fractis, eu comecei a me interessar bastante por ela agora. Quem acompanha lá o Mana Delver viu que eu tô meio fascinado né pela tribo. Já escrevi um artigo sobre a história, né, um pouco da lore, assim. Também escrevi um artigo sobre o Deck Pauper e esse podcast aqui, né, a intenção dele é conversar com quem tem um pouquinho mais de experiência com Deck para ver o que que dá para aprofundar. né Tem um certo interesse pessoal meu aqui, mas acho que vai ser um ótimo conteúdo aí para a galera também. É bom que daqui a gente tem dois parâmetros, né tem o Cristiano que joga no Mall e eu jogo no IRL, então vai ser bacana que nós vamos ter duas visões diferentes em relação ao mesmo Deck. É, pois até é. incluindo meta, né, que o pessoal comenta, né, que IRL acaba enfrentando alguns decks que no mall a gente não vê, Sim. né, e vice -versa. Verdade, a gente vai poder explorar bastante essa diferença aí também, né. O Thiago, ele já participou aqui de um podcast que a gente falou um pouco de Legacy, né, inclusive você joga de Fractos no Legacy também, né, Thiago? Sim. É, se você puder fazer um resumo, né, da sua apresentação, não precisa falar toda a história lá, igual a gente fez no outro episódio... Mas fazer Mas um coisa... resumo aí do Sede de Minas, né, de São João Del Rei a gente se encontrou já em alguns nacionais, né? Um overview aí pra galera. Então vamos lá, para quem não me conhece, meu nome é Thiago, sou de São João Del Rei cidade das igrejas. É, conheço o Ari de alguns campeonatos, a gente se no CLM, que inclusive estava jogando de fratos, <risos> foi o CLM 11, Ari? Acho que foi, ou 11 ou 10, cara, não me lembro, acho que foi, se pá foi o 10, É, a gente conheceu lá e, assim, em relação à, à tribo. Voltei a jogar médico em 2015, entrei no palco e entrei com ela, né? Então, amor de longas vidas, <risos> se eu posso dizer assim. Fui no, no Nacional esse ano com o deck né? Dei um pouco de azar, não teve um resultado muito decente com ele, mas, assim... O classificatório com ele foi muito bom. Os torneios que eu tô jogando esse ano com ele também tá estão resultados ótimos, né? E, como eu disse, eu só jogo IRL. Então, meu meta vai ser completamente diferente quem tá acostumado com o MOL, igual o Cristiano. Daí, vamos aproveitar, assim, isso aqui pra gente trocar uma ideia agora. Vou passar a experiência que eu tenho com deck para vocês. E o Cristiano passa o ponto de vista dele e a gente aproveita o o nosso novo token, a nossa nova cria e, né, areia Entrando pra colônia agora. Pois é, pois vai é. Vai ser bacana. Contem vai... comigo. <risos> assim, resumindo, longa data com os fracos. De Legacy, de Pauper e mais focado no Pauper que nunca agora. E o Cristiano, eu acabei conhecendo ele, acho que foi no Nacional Pauper, né, o Cristiano? A gente jogou junto uma rodada. Foi, no... foi. A gente retratado. tava nas mesas lá atrás, né? A gente não tava tão é. legal, não. É, não. Já tava meio que quase dro quase dropando já, só como eu moro longe, eu falei, ah, não, agora já tô aqui, vou até o final, né? Mas tava jogando de Boros, né? Eu tava jogando dia fim, tipo, ah, eu de Fint, você de Boros. com o Monaco. Aí depois passou uma semana, teve um campeonato aqui na cidade e eu descobri que você era daqui da região, né? Que a gente se encontrou de novo, se enfrentou de novo. Isso, foi, <risos> foi, foi Aquela partida você... Eu tava, acho que em sétimo, você em décimo primeiro, só que quem ganhasse de nós dois pegava a vaga do outro no top 8, né? Aí a gente tava foi mirror, né? Os dois foi de Affinity. Aí eu apanhei. <risos> Mas foi, e pior que eu não sei se você lembra daquela partida lá, foi você deu fling, eu dei dispel, você dispell no dispel e ah, acabou. Não tinha muito e Eu acho não. que foi nos 5 turnos também, né? Foi uma coisa foi bem disputada. Foi bem legal, foi bem legal mesmo. No Nacional também foi bem legal a partida, você acabou ganhando de Boros, né, e depois eu ganhei de Affinity, aí depois teve uma partida que a gente se enfrentou de novo num outro campeonato que foi recente no Clube da Luta, eu dava de Affinity ah, de novo, na quarta vez, e você tava de Naya e Sliver. Agora eu dava de Práctice. Mas é assim, eu ia falar para você fazer uma apresentação breve aí de, de você, né, pra galera aí também. Ah, beleza. Eu eu sou o Cristiano Andrade, para quem não conhece, né, o Hunter, Hunter BR no MOBA. Consegui bastante amigos aí, tem bastante gente que me conhece já por, por jogar. É, eu costumo jogar assim com vários decks. Eu começo a jogar com um, daí eu para não enjoar, eu acabo jogando com outro e outro e outro. E isso é legal que que dá uma visão assim um pouco periférica, né, sobre sobre todo o ambiente então se você conhecendo todos os decks acaba ajudando bem é, a jogar ali no método e eu sempre fui fã de, de decks agro então assim, eu gosto muito de, de elfos é o affinity na a versão mais agro dele né eu, eu gostava bastante também jogava muito com ele e o fract que recentemente eu comecei a jogar então assim eu né? No, ao contrário aí do Thiago que é de longa data já os fractus, <risos> eu sou, sou um pouco recente, mas eu já já tenho aquela paixão assim pelo pelo fractus, né, desde de, a, eu acho que eu comecei, eu acho meu primeiro deck de fractus deve ter sido em 2014. Foi 2014 mesmo que saiu a Mutavault? Nossa, eu não lembro. Mutavalt, e é o oh, Fractus pro T2. Foi m 14, então, foi isso mesmo? Aí é. eu montei um deck né de, de fracos, aí eu comecei a jogar. e Mas assim, eu não jogava nada competitivo, eu só brincava, né? Na época eu tinha uma loja, mas a lo... o pessoal que jogava Magic na minha loja era mais o Farfã mesmo, ninguém jogava torneio, sabe? Muito com aquele medo assim, ah, não vou pagar para jogar um torneio porque eu vou perder, e a galera com, com medo de perder dinheiro, pensando assim, ah, que pra valer a pena um torneio a gente tem que ganhar, não pensando na na questão de diversão em si. Então, acabou no indo para frente, o Magic. Mas eu tenho... Hoje, né, eu tenho jogado assim, com bastante frequência. Eu jogo em torno de três, quatro ligas no mal por dia. Então, tem sido bem legal, assim. Eu tô com uma experiência interessante aí sobre sobre os Fractis. Show de bola, show de bola. e Então, acho que a gente pode começar a falar um pouquinho das listas, né? A gente viu o Fracos fazendo alguns resultados aí no Pauper Challenge? Eu separei aqui alguns links que eu tava comentando com vocês antes de começar a gravação, né? Acho que o resultado mais recente é a do Naia Silver que fez aí, que foi campeão do Pauper Challenge, né, com com o jogador Mikami MTG. A gente tem uma lista aqui também do Frossai, que é bem parecida com essa aí do Mikami que ficou em sexto lugar num challenge de novembro do ano passado, tinha e pouca coisa que mudou, era um Naia também, e a gente tem aqui uma lista do, do Gaterlin, né, que é um campeonato que roda nas terças-feiras, né, acho que é esse o nome mesmo, não sei se eu pronunciei correto, que é, é aquele isso, campeonato free, que tem bastante jogador brasileiro que joga toda terça, começa às 10 da noite e tal, até recentemente o Matana tava jogando também, E é um campeonato bem disputado, né, e dá alguns tiques de premiação tal, e, e teve um Celeste, né, né, que acabou ficando em primeiro aí, no mesmo campeonato até que o Hunter participou e ficou em quinto, né, então duas cópias de, de Fractures aí no top 8. Eu acho que a gente pode se basear, né, o, o episódio aqui na lista mais recente do Mikamin, né, que foi campeão do Power Challenge do dia 12 de janeiro. Aí a gente vai falando, acho que, por partes da lista, né? A gente começa pela base de mana, a gente vê o que dá para comentar ali, vai para as criaturas, e depois a gente fala um pouquinho do site, fala alguma um pouquinho das, das matches aí que a gente pode enfrentar com os, os fracos. Bom, é, a lista do Mikami, ele utiliza 20 terrenos, né? 4 Ash Barrens, é uma coisa a gente pode discutir aí. Apenas uma montanha. É, não sei se vocês estão utilizando alguma coisa diferente. Talvez esse Ash Barrens aqui, não sei se vocês usam quatro, se está exatamente igual. Eu, na minha lista, eu fiz uma troca. Vou pegar a sua de referência. Você usa três Ash Embarrens e um Evolve Wides, certo? certo? Eu inverti. Eu tô usando um Ash Embarrens e três Evolve Wides. Por quê? Eu tenho um certo receio... De abrir com o Eschenbergs na mão Dois, por exemplo Ah, é muito difícil de acontecer Concordo, só que A gente sabe que mente que tem uma hora Que a sorte bate na porta da gente Assim como o azar bate na porta dos fundos uhum. Então num torneio se abrir uma mão com dois Eschenbergs É múligas Por mais que a mão esteja perfeita É múligas Porque na minha opinião, o principal problema do deck é a base de mana dele. É uma coisa que não é agora, não é de agora que entrou a terceira cor. Então eu optei por botar Evolvides, por mais lenta que ela seja no início do jogo ou depois no late, né? Mais no late, digamos assim, eh por questão de segurança. Então assim, acho que uma éxta bacana, vem uma éxta, mas Evolvides na mão. Beleza, dá para jogar tranquilo. Não vou usar Kalend. Agora, 2 Ashburns na mão inicial, nossa, cara, é para quebrar. Mas vocês estão jogando desse jeito. O que vocês me falam disso? É, então, até levando em consideração, né, eu uso 4 Ashburns e já aconteceu comigo de, de quepar a mão com 2 Ashburns na mão. Só que aí tem, tem um pequeno detalhe. Se eu venho com uma mão muito colorida, né, venho com o extracto branco, o vermelho e o verde também, 2 Ashburns. Aí não tem jeito, é uma situação muito complicada. Só que a, a vez que eu quepei com, quatro, é, com dois Ash Barrens na mão, eu tava com três ou quatro Fractures Verdes. E entre eles, estava o Fractures que gera mana. Então, eu quepei, é, busquei uma floresta com um dos Ash, Ash Barons, e aí eu já comecei a jogar, né? Já fui colocando o, os Lords, e depois já gerando mana também. Então isso é, ajudou bastante. Agora eu fico um pouco de receio, né, de, de, das outras listas que eu acabei vendo, é, usando menos Ash Berns ou até o Evolving Wilds. A questão desse atraso, porque cê, vamos supor, né, como a gente tem enfrentado muitos trons, eh às vezes um atraso que você tem ali é o suficiente pro pro tron já travar a partida e você não conseguir, não conseguir a vitória mesmo, né? A não sei que vem um, um bladeback por exemplo na mão mas é às vezes um atraso que você tem já é o suficiente para você não conseguir mais levar a partida adiante contra um tronco você comentou aí né do fractus que gera mana né e, e, às vezes eu acabo equipando ele assim também com duas verdes né não, é, não chega a ser tão crítico assim quanto equipar com com duas asburns né mas é uma situação também que se você tiver outros fractus brancos na mão, né, você não tem como caçar ele a não ser que você consiga fazer o gen raid sliver, né daí a gente tem que pensar naquilo também né, que com, com o tempo assim que vai pegando as primeiras partidas com deck você tem que pensar na remoção do, do oponente, né então se você quer que o gen raid gere mana, né você não precisa gerar através dele, você pode gerar através de outro fractus, então você coloca um outro fractus primeiro E depois entra ele e acaba tirando a mana, né? Então tem todo isso aí também que, no para quem vê assim o deck e nunca jogou com ele, às vezes acaba nem percebendo esse tipo de, de tomada de decisão, né? Mas, por exemplo, você que manteve ali com duas Ash Barons, se toma uma remoção no Genreide, daí já complica bastante o jogo, né? Ou anula, né, também? Ah, com certeza. É, o que que eu, eu costumo fazer assim, que até uma, uma prática bem bem comum é na hora de o primeiro fráktos que eu vou castar ali, que é o fráktos que na teoria é ele que vai começar a gerar mana. Então, eu casto um fráktos que não vai despertar o interesse do oponente de remover ele. Entendeu? Então, às vezes eu acabo colocando o o fráktos o side, side winder, né, que é o que tem que flanquear. Às vezes o oponente tirar aquilo lá logo de início não é interessante para oponente. Então eu coloco ele. Aí, em seguida, eu desço o Genride. Aí nele eu faço, eu começo a gerar mana ou talvez um vermelho né para colocar o, o fract com provocar. E, às vezes, dependendo... Eu vou jogar contra um Monoblue, por exemplo. Eu quero remover uma fada. Eu coloco o fract com provocar. Já já pensando no, no sidewinder para dar né o menos um, menos um. E nem ter o combate já destruir a criatura é e é uma carta que ela geralmente ela não é removida no, no primeiro turno ou ela é um, o oponente deixa ela seguir adiante um pouco então se eu coloco eu começar um jogo às vezes um lorde né isso já no, no segundo turno eu coloco um Lorde um Lord ele é ele é avisado entrou o lorde o cara já tenta remover o Então, às vezes, é legal você colocar um fracto que não vai ser removido para usar ele com, como base depois para gerar mana e colocar mais é, fractos nos turnos seguintes. O, acho que o próprio Genride, vou falar o, o português dele, porque o inglês tem hora que é H, o pele preciosa. <risos> ele mesmo tem gente que não valoriza ele em campo. O oponente, olha, eu passei várias vezes por isso, jogando com a galera aqui na, na região. Baixo ele, o pessoal deixa passar e segura as remoções pros lords. É, eu até comentei isso com Ari, conversando com ele quando ele tava montando o deck. É aí que o bicho brilha, porque como ele vai gerar mana muito rápido, se você, por exemplo, você baixa ele no turno 2 e já tem um fratos em jogo, de um mana, se você tiver um outro de um mana na mão, já pode baixar também. Então, no turno 3, você vai estar com três, três manas adicionais, contando as criaturas, mais a outra que você vai baixar, você vai ter quatro mana na frente do oponente. Vai cuspir a mão, né? A galera subestima o poder dele de adicionar mana e fazer a galera toda em campo adicionar mana também. Então, dependendo do deck, ou dependendo do oponente se você conhece ele, é, às vezes vale a pena assumir o risco de baixar ele primeiro. Só que igual o Ari falou, né? No caso lá que tem ele na mão, duas Evolvards, você busca a mana verde. Acho que o único fraco, bucho de canhão que teria seria o... Assim, não sendo o Lorde, menos útil. Seria o Virulento, o de Veneno. Então teria que baixar ele primeiro, para depois fazer o Pele Preciosa, para ser mais seguro, né? Porque, eu não sei, cara. Eu tenho muito receio de jogar com o Tashimberts. Já deu muita... O azar já bateu muito na porta de trás da minha vida, numa situação dessa. Aí, assim... Eu evito. Só que uma coisa que você falou também chamou atenção. No Mol tem muito tromp. Aqui tem dois rapazes que jogam de tromp, mesmo assim eles têm outros decks que eles costumam variar. Então vem aquela necessidade às vezes do começo muito explosivo, né? Para estar usando mais a Chambers, mais Daí eu tô jogando por enquanto desse jeito com a com as três, nem evoluiu a ideia daquela Terra Moss Expense alguma coisa assim. E, inclusive, é da edição do, do Prêmio Deck lá. Fiz questão de pegar essa por causa do desenhozinho dos fracos ali no canto. para Mas... que, pra quem não conhece esse Prêmio Deck aí, né? Prêmio Unseries, é uma série de, de decks que a Wizards lançou. Aí teve vários temas, né? Teve tema do mono Black lá de... Na verdade, é mono Black né? Que tem uma caveirinha e... É o Renimator. Renimator. De... Teve do essa aí do Fractis, tem bastante land do Fractis, tem os Fractis Foils também, é bem legal. só Falando desse desse Premium Deck aí, o pessoal que, que acompanha os grupos no Facebook e tal, é, faz mais ou menos umas duas semanas, eu vi um cara anunciando um Premium Deck de Fractis, fechadinho, com todas as cartas, o manual, tudo bonitinho lá. Se eu não me engano, ele tava pedindo, acho que 720, 700 e alguma coisa, Mas era, assim, a mão chegou a coçar, né? Daí a gente vai pensar, fala, nossa, mas eu não tô podendo gastar isso agora, eu tenho que esperar um pouquinho. Mas olha, o coração deu uma acelerada, assim, na hora que eu vi, eu falei, não, eu quero, preciso disso, mas pensei duas vezes. Cara, essa informação você não pode passar para mim, porque a mão coça também. <risos> Só que não, vamos manter o autocontrole, não pode... Não, mas vai nós não me engano, lá foi vendido, eu acho que no primeiro dia que o cara anunciou também, porque é uma coisa, cara, é muito legal, né? Você pega assim, um deck fechadinho, é, de anos atrás aí, vai ser muito difícil encontrar uma oportunidade dessa de novo, então se você tá preparado ali com dinheiro para comprar isso, acaba vendendo muito rápido mesmo. <risos> Beleza. Voltando aqui pro assunto das lentes, né? Eu acho que a gente teve essa discussão aí do Ash Barrens, acho que a quantidade de lentes 20... É uma quantidade bacana, né? Não tem muito o que se discutir sobre isso. Não jogar com menos, viu? Eu cheguei uma época a jogar com 18. Só que não vale a pena. Você precisa fazer os land drop nos primeiros turnos. Então, assim, é 20. Meu veredito seria 20 não tem como jogar com menos. Não tem condição de jogar com menos. Até porque, né? Você tem cartas ali que vai... Que, tipo, você... Te, garantindo que você vai abrir uma mão com um Depois você tem o endway... E o lead para jogar os terrenos... Tirar os terrenos, né? Do, do deck, então... Não vai fludar tanto assim quanto você fludaria de, Jogando com 20 lends num burn Ou num... Num red deck wins, né? É... E tem o caso... Não sei como é que vocês estão levando o jogo nisso Mas a mão inicial minha sempre com dois lends Eu... Dificilmente arrisco uma mão com um só Porque porque o deck não tem quem trip então você ficar ali esperando comprar o segundo lente para baixar, eu acho assim, eu já passei muita raiva brincando, assim, jogando com treino, e não vale a pena, cara, você vê que vai dar problema, é a mesma coisa no Legacy, eu só arrisco mão que tem dois lends, a não ser que eu tenha um frasco do Ether na mão que viabiliza, né só que no pauper não consigo, dois lends na mão então assim, eu acho que é mais motivo para jogar com 20 ah, isso aí é fato, eu não não quero pra mão, pelo menos a mão inicial ali de, com menos de duas lends, não tem não tem como simplesmente não não dá né <risos> É, mesmo é. Já, já aconteceu a situação de por exemplo tá dois vi na mão é e vem uma floresta cara mesmo assim se, a gente vai você vai acabar se arriscando é esperando uma outra lente para ser um Lorde ou para fazer o, o Winding way lá enfim mas você vai ficar meio que travado nisso vai depender muito da sorte então não dá cara sem condição nenhuma de quepar com, com uma lente só Só que daí entra um outro porém. Vamos supor, você vai lá, você muligou. Aí veio, não veio Land, aí você moliga de novo. Aí moligar assim com uma Land, aí dependendo da situação, a gente tem que pensar. Porque uhum. senão você porque o Fractus com uma mão, com o um Cap, que é pano a 4, ou melhor, moligando a 4, o deck perde todo a, todo o poder dele que é encher a mesa. Então assim, o Fracto, um Fracto sozinho, ele não assusta que assusta a família toda, né? Então, se você tá se você coloca lá só o pai e a mãe, cara, esquece, tem que ter os filhos para ajudar a bater. Não tem jeito não. É... Pois é, o Ari começou do Indie Way e eu já teve vezes eu fazer um Indie Way terreno. Porque ia fazer um jogo mais rápido ou, por exemplo, o caso de ter um um lead na mão. Eu tenho um lead um do Indie Way na mão. Aí eu olho o jeito que o jogo tá, se eu conseguir correr, tipo assim, arriscadíssimo, né? Mas se eu vejo que dá para trazer mais land, que eu tenho muito bicho na mão, eu faço fácil, Windway para land e cuspo a mão para depois fazer o lead. Porque eu tenho uma carta que só vai buscar a criatura, né? E querendo ou não, vou supor que eu tô num estado que, sei lá, um outro deck rápido, vamos pegar o Affint fim tinha um baralho muito rápido também já aconteceu de eu perder le de drop e perder o jogo por isso não consegui fazer campo tão rápido quanto o paciente faz né para ficar aquele jogo travado dos um monte de quatro quadro do um lado um monte de 45 ou 4 quadro do meu lado também aí eu faço o inway para Land, trago eles e cuspo a mão né E aí eu, eu acho que é uma jogada interessante de se fazer lógico depende do do oponente, se fosse contra o Monoblack, por exemplo azar, farei para criatura o cara queimar as remoção dele não tô nem aí então assim, eu acho válido pensar por esse lado do Windway, quando essa carta saiu eu fiquei assim, nossa, você vai jogar horrores do no, no deck de fracos, e de e feito cara, na hora que ela saiu já corri lá na liga, peguei peguei de pré-venda 4 para manter o deck todo foiado, né, e <risos> foi batada cara isso é um problema do deck FOI porque você começa, você fechou o deck inteiro FOI, se você quiser fazer uma alteração tem que caçar FOI de novo eu tava numa luta absurda para achar o fracos caçador FOI aí ah, e não achei, vou ter que pedir fora porque não acha que no Brasil, cara você tem ah, é muito, muito difícil, né Teve foio que me ofereceram, que eu olhei e disse, você anima, pegar pelo estado, né? Porque, tipo, o Frax é meu pet deck. Não é um deck ultra forte no formato, não é. Só que eu gosto muito dele. Gosto do jeito que ele joga tudo, por isso que eu fiz ele inteiro foio. Daí, o Ari achou o último para mim, lá em São José, um caçador, até levou para mim no Nacional, ganhou um queijo de volta, de São João del Rey. <risos> por isso que ganhou é bom ser amigo de Mineiro, viu? <risos> O Thiago me levou um queijo enorme Fiquei dois meses comendo queijo <risos> Troca queijo em camarão foi O camarão é fraco, galera É apelido carinhoso Da tribo é... Aí eu não acho o terceiro, cara Eu não acho o terceiro caçador de jeito nenhum E eu queria um também Aí já é frescura, né Desculpa, galera Eu queria um em português, porque os dois que eu tenho é em português Eu tenho a noia do cara ver minha mão Aí ele viu os dois em português lá. Daí eu comprei o terceiro em inglês. Baixei. Se ele for observador, ele vai olhar. Uai, por que, que esse tá em inglês se você tinha dois em português na mão? Entendeu? É um trem que uh, me irrita. Sim, então, sim. caçando o idioma e foi Não acho. Resultado, vou ter que comprar um set de fora. <risos> Mas voltando ao ponto lá. O way para Land, de vez em quando, eu arrisco fazer. Porque eu acho que vale a pena. Cara, eu achei super interessante isso que você falou, porque eu eu, eu tava jogando com Indie Way e tô pensando, que situação que eu vou procurar landi. E até agora, todas as situações que eu vi era mais interessante fazer para bicho ou segurar ela na mão para fazer mais tarde para bicho. Eu não tinha ainda, eu não conseguia ainda, né, visualizar uma, uma situação que eu quisesse fazer ela pra, pra terreno é comigo já aconteceu. de tá com com duas duas ou três florestas em campo. Tá descendo, né, os fractus verde e eu precisar de, de uma fonte branca. E não não vim, não, ficar aquele desespero. Aí aconteceu de, se eu não me engano, nessa partida os meus Jinride já tá já tava no, no cemitério. Eu não ia ter mais Jinride. Então eu eu usei o Indigo Way pra buscar terreno, aí foi onde eu consegui a fonte branca, né, daí eu consegui um terreno branco, desci, aí eu voltei pro jogo, mas foi uma situação que eu fiquei bem bem travada, eu não me recordo contra qual deck que foi, mas era um deck que, que me lava o meu deck, sabe, então eu eu acabei perdendo muito bicho, assim, e eu precisava de terreno e não, não tava vendo nenhum terreno branco. É porque se você for pensar bem, né, você tá com o Indio aí na mão, ali, precisando de um terreno, Assim, puta, a chance de eu achar um um g se você não tiver comprado nenhum ainda né é quase a mesma <risos> né então sim, sim. E, e, e também é, não, a, chance... a que eu falei foi nesse caso né hoje vai já tava no cemitério aí eu tinha ó eu não me engano tinha um e no deck e eu precisava do terreno então ficar assim era mais fácil eu encontrar um terreno eu acho que eu tinha É, dois ou três Ash Barrens ainda no, no deck, e mais três ou quatro Planícies, mas o aqui entra e ganha vida, né? O Blossom in Sands lá. Então, a chance de buscar um terreno branco era muito maior do que eu encontrar o último gen Genryde. Então, era, foi uma situação é, um pouco atípica, né? Que não é muito comum acontecer mas é, vale lembrar né que, que o Indie Way ele, ele tem essa função também de buscar o terreno, porque às vezes a gente joga tão automático que vai buscar criatura buscar criatura e acaba ficando nessa neura, né? Não, peraí, tá, se eu precisar de terreno, dá para buscar também, né? Show então... de bola, então acho que, assim, a, a, a, as primeiras impressões, né, as conclusões que eu tive até agora que 20 terrenos aí é interessante, eu acho que é um número bem bacana, por isso que a gente falou né de sempre querer manter a mão com, com dois terrenos então um 20 terrenos assim acaba garantindo que a maioria das vezes você vai vir com dois ou três terrenos a mão aí depois você pode usar essas cartas aí para filtrar né para fora esses terrenos a mais aí e não ficar tanto fluidado né se bem que às vezes assim você quer né quando você quer tipo tá com seis terrenos sete terrenos é muito bom que você faz um lead já consegue baixar seus bichos também, então, dependendo da situação de jogo, isso não é tão ruim ter bastante terrenos. Boa, Ari, só, só uma observação sobre a questão do, dos terrenos. É, eu joguei com 19 terrenos no GP, que teve o GP São Paulo, né o, o ano passado, final do ano passado. Eu tava jogando com 19 terrenos. Eu não sei se você se chegou a, a me encontrar lá, Não. E a gente, eu a gente não lembro, conversou. eu conversei com alguém, mas eu não lembro se eu falei com você, cheguei a mostrar a lista e tal. Mas eu fiquei lá, né, com, com 19 terrenos, e antes da de colocar o vermelho, antes de adicionar o vermelho na versão GW, eu jogava com 18 terrenos, né, não usava o Ash Baron e jogava com 18 terrenos. E teve umas versões que eu usava do GW que eu não usava o GenWide, porque o que, que eu fazia? Eu, eu imaginava assim... É... eu precisava de dois terrenos para jogar. Um branco e um verde. Com um branco e um verde eu conseguia descer qualquer coisa. né Então já dava uma base bem legal. Eu fi... cheguei a fazer alguns 5 a 0 s com... com essa lista. Só que a gente, antes de... de gravar aqui, a gente tava procurando, eu não encontrei essa minha lista. E eu não tenho, mas ela salva também. Eu não me lembro. Mas eu lembro, eu... o que eu sei é que eu jogava com 18 terrenos e eu não usava o Genryde. Então era, era uma lista um pouco diferente, né, de, da forma de jogado que, que a gente vê hoje, pensando muito no deck para proteger do Tron ou proteger de outras situações que a, algum tempo atrás não tinha, né. É verdade, sair do Genreide, ele é uma adição mais, mais nova. Eu não lembro, assim, de ter visto o Genreide nas versões GW, eu só lembro dele na versão com vermelha, na versão Naia Talvez tenha tido aí, eu não acompanhava tanto assim, né? Não fazia tanto resultado também, assim, o, o Fractius. Mas ele, enca ele encaixou muito bem, né, cara? Com, com a cor vermelha, né? A gente pode até falar disso mais tarde aí no, no episódio, né? porque ele não veio só pra né, só fazer além de vermelha. Eu vou puxar o gancho do, do Gerhard aí, do Pelo Precioso. Quando o deck, digamos assim, tava meio que tomando forma, e foi o caso eu comecei a jogar com ele em 2015, né? Então assim, eu vim testando muita carta até hoje. Eu comecei a usar o Guenhide quando eu coloquei Lead no deck. Eu acho que ela teve downgrade em Eternal Masters? Foi? Ou foi no é, Iconic? No Iconic, né? Uhum. então sa saiu o lead aí eu já botei o game já pensando nisso, não, ele entra em campo eu faço o lead no turno seguinte e despejo a mão, né porque eu lembro também na mesma época o pessoal que não usaram o game hide tava usando aquela, como o gaga natureza você olha 5, põe uma criatura na mão e joga o resto pro fundo eu cheguei a usar ela também só que era muito frustrante você, por exemplo, abrir três lords dentre a 5, pegar um e jogar o resto pro fundo É uma coisa que às vezes fazia você perder o jogo Então optei por manter o lead no deck Só que com o Gerhard rodando Justamente para tentar ganhar essa velocidade já uhum. Mas eu vi muita lista do, do Mall Usando dois leads Mas não usando o Genride ainda, né? Começou a ficar frequente quatro Quando entrou a cor vermelha Por motivos óbvios, vamos dizer assim, né? Quarta cor, ó, terceira cor Então tem que pôr alguma coisa para Pra não deixar zicar Pra os vermelhos entrarem Daí, mas assim, eu já tinha testado ele antes com o lead, eu achei excelente, excelente, porque você costa a mão, cara, você põe os fracos do em jogo, assim, dois turnos no máximo, você começa a baixar de 2 a três por turno com ele em jogo, é muita diferença. Sim, é, é exatamente isso que, que eu ia falar sobre essa questão né do lead quando o lead veio, entrou no pauper, é, e depois logo em seguida também, o Indie Way. Eu antes o, as versões que eu jogava com o frac, não, não usava, né, nem o lead, nem o Indie Way. Então ficava aquela questão, nossa, mas eu vou colocar um fractis que gera mana, muitas vezes ele vai ser um fractis morto ali. Duas manas, um 1 um, que não faz nada, porque, né, não tinha uh, muita coisa para eu ficar puxando, é, geralmente a compra era uma carta por turno, não tinha o que fazia comprar muito, né? A não ser a, a carta que o Thiago mencionou aí, como Comungarca Natureza, mas era é uma carta também que as listas, antigamente, elas não não eram todas as listas que usavam Comungarca Natureza. Eu mesmo, nas minhas listas, eu não usava. Então, eu meio que testava o deck com o Genryde e parecia assim, nossa, não tá legal, isso aqui tá pesando no deck e não faz nada. Aí, acabava tirando, entendeu? Então... Mas agora ele é essencial. Não tem como você jogar com menos de 4 dele no deck, porque não, não tem, ele resolve muitas partidas aí por causa do Rejuvenate e por causa do Lim. Então, é isso, isso que a gente tava falando, né? O Genride, ele entrou muito bem com essas duas cartas aí também, né? Então, não fazia muito sentido ter ele sem essas duas aí. Só resumindo aí, né, o que a gente falou para caramba aí era mais ou menos isso. Acabou que a gente já tá falando do da base de mana, né? Já falamos aí bastante. Falamos bastante do Windway aí, das duas habilidades, né? Que você pode escolher uma ou outra das duas opções ali. A gente falou do lead também, né? Mas a gente pode dar uma aprofundada no lead, porque como a gente já falou bastante do Windway, acho que é válido a gente falar bastante do lead também. Porque é o Thiago até comentou aí, né? De usar quatro cópias ou três. Eu acho que é uma decisão interessante quando você vai montar sua lista. É, eu gosto Eu acho interessante a ideia de utilizar três Geralmente por ela ser pesada E por você já ter quatro Indie Way né, Na mão, mas confesso Que às vezes quando você faz um lead para cinco assim, né, seu sorriso Vai lá na testa né é Uma coisa maravilhosa <risos> é, Com certeza, faz uma diferença e tanto né? Eu não sei se vocês já tiveram é, situações assim, mas eu tive algumas que eu fiz lead e veio cinco o oponente já concedeu, entendeu? <risos> só no lead. Ah, ah já assim. aconteceu, já aconteceu assim. Então, Cara, é... brincando com o pessoal... Faz... também já aconteceu de fazer lead, vim zero e eu conceder. <risos> Cara, dependendo assim, dependendo da situação, eu não, não ligo não, porque, vamos supor, você tá precisando de criatura, você faz um lead, mas joga só terreno pro fundo. Se o oponente tiver com um jogo bem mais ou menos, salvou sua vida, porque se ia fludar igual um cachorro. aí <risos> Então, assim, Carta. tem hora que essas cartas ajuda a dar uma filtrada. O Windway o que mais ajuda, na minha opinião, porque duas manas só, né? Você joga as tranqueiras tudo pro cemitério e já cansei, assim, de precisar de criatura, do jogo tá travado, né? Dos dois lados, precisando de criatura. Aí eu jogo... Três terrenos cemitério, assim... nosso E os três em, em seguida, assim... é fludar... Salvou demais... Agora... Isso aí... Do, eu já fiquei muito nesse P Que o Ary tava de usar três ou usar quatro leads... Três ou quatro... Três ou quatro... Então, assim... Eu tô deixando quatro agora... Porque... Vem na mão... Mais fácil... Se você revelar três ou quatro bichos ali... Dependendo do GG... Três Lord nessa revelada... Se o cara não tiver remoção... Acabou o jogo... Acabou o jogo, você encontra um elfo, você já abre dois lorra de um caçador, acabou. Você vai fechar o jogo do elfo de quanto lado. Então assim, eu acho uma carta muito forte, por isso que eu uso o quarto dela, para aumentar a chance dela vir na mão inicial. Tá, mas você acha assim que tem necessidade dela vir na mão inicial, por ela ser um custo mais pesado? assim Isso que eu tava pensando, sabe, quando eu tava pensando em jogar com três, Eu fiquei ponderando esse assunto, assim, de uma, uma carta que custa 3. Geralmente, o que você vai fazer no turno 3? Geralmente você quer fazer um Lord, né, na situação, sei lá. Um... Vai muito da situação, pode ser... Ah, eu quero garantir já, vamos supor, se eu conto um deck de remoção, eu acho bacana ter ela na mão, porque o cara vai gastar as remoção tudo dele. Aí eu faço um lead, o cara já vai olhar, nossa. É, mas assim, o Cristiano até comentou agora, né, que já teve caso dele fazer um lead, não revelar nada e conceder também, né? E pós-side isso é muito gritante por causa do, do side que não é criatura, né? Então a gente pode ver que, que utiliza Prismatic Strands, Hello, né? Cartas assim que ele joga pro fundo e que você <risos> subiu porque você vai precisar delas, né? Então essa acho que é um ponto negativa aí do lead que, que a gente poderia se aprofundar agora, né? Que acho que ele ele influencia muito na escolha do side, né? O o lead, ele realmente assim, nessa questão, ele acaba fazendo diferença. Tem, tem uma situação que às vezes é, o pessoal acaba não não pensando tanto nessa nessa seguinte situação, é que é assim, é, já aconteceu comigo, de eu tava jogando contra Trom, isso é específico contra Trom. É, de eu revelar com lead dois lord um um virulento e um bladeback. Aí o que que eu faço? Eu já tô com um, um, no, em campo com alguns tracts. Ao invés de pegar o lord, pegar o virulento e tal, eu pegar só o bladeback, colocar o resto tudo no fundo para não é, encher a mão. Aí eu desço o bladeback e vou causando dano no tronco. Isso já aconteceu numa situação em que eu vi, eu tava assistindo até uma, foi uma live que eu tava assistindo, e o rapaz ele fez, só que ao invés dele pegar o bladeback, ele acabou pegando Lorde também, ele pegou outra coisa, e isso custou a partida, porque se ele não pega Lorde, ele, por mais que os bichos deles não fossem crescerem, Mas ele teria criaturas suficientes para acabar matando em um, dois, dois turnos ali por causa do bladeback. Então é uma situação que às vezes a gente não não pensa, né? Tipo, ah, o que revelou com o Lidia eu vou acabar pegando tudo. Só que tem situações que é legal você não pegar tudo, né? Pegar só o necessário ali para ajudar a ganhar a partida. É, realmente assim, confesso que eu não tinha pensado nessa situação ainda, né? Não não cheguei até essa situação no jogo. E nunca tinha pensado dessa maneira, né? Acho que é um bem importante mesmo você ter isso em, em mente já, né? Antes de, de acontecer, porque quando acontecer você vai se lembrar, falar, olha, o podcast lá que o Cristiano falou realmente <risos> faz sentido. Sim, Cara, sim, tem mais cuidado. Eu acho que esse esquema aí, por exemplo, te mandar para o fundo, é, aí interage com a, com a Zé Shein Berns por exemplo, vai que você revelou um ralo, você precisava desse ralo, usa a, a FET para tentar embaralhar e com muita sorte jogar mais para cima pra você conseguir comprar esse ralo de novo porque, por exemplo, Prismatic Strands, né, vamos comparar com Prismatic Strands, e eu vou puxar o Windway junto, o Windway saiu eu olhei, nossa, essa carta vai jogar muito com tudo que tem recapitular que pode jogar no deck, e eu ah. lembro que foi até na época do Bagual que teve lá no sul e um rapaz, acho que ele ficou em segundo ele jogou, acho que foi contra o, o Weber, o Weber acho que tava de Burn, e ele tava usando o Prismatic no deck aí eu lembro que eu até cheguei a comentar com o Guma antes, quando a carta saiu, assim, eu mostrei ele cara, isso aqui vai jogar muito com o Prismatic e o que que acontece eu subo o Prismatic tiro o lead, justamente para não mandar pro fundo, para não ter esse risco, porque a match que eu vou precisar da, da Prismatic Ela tem que vir. Então trazer ela para o cemitério com o Endway já é útil para caramba. Você já usa metade da carta. Você já consegue prevenir um turno ali. E um turno pode fazer ganhar. Então acho a interação dela excelente com o Endway. Agora com o Lead não tem como. E é pelo mesmo motivo que eu não uso o no meu side. Por quê? Eu vou mandar essa bodega para o cemitério. Se eu fizer o lead, né? Se eu, vamos supor que eu vou segurar o lead e o endway e vou subir hallow. Se eu fizer o lead e mando ela pro fundo, contra um burn, já é badmatch, já era. Não tem salvação. Então, eu não gosto de ralo por isso. Acho a carta muito excelente, muito boa. Acredito que o caso que ela entrar, ganha. Mas tem que ser quatro tem que vir na mão inicial. Tá? porque a chance dela ir para o lugar errado durante o jogo é muito grande. né Então, assim, no meu caso, sai lead, entra prismatic. Aí, você joga com ralo, então vocês têm a opção de vocês também. Como é que funciona e como que acontece? Bom, nos no jogos que eu, que eu joguei, né, eu peguei enfrentei uma no, um burn, e a experiência que eu tive foi a seguinte, o cara tentou remover minha criatura, eu dei um ralo na remoção dele... Ele removeu a minha criatura com outra remoção, né? Em resposta. Aí meu ralo não triga, né? Porque o, o dele perde alvo eu não ganhei a vida. Isso já aconteceu comigo também. Na verdade, assim, até é, ensinando os oponentes a ganhar de fractures. Se fizerem isso, remove a criatura com outro, outro raio. Usa outra coisa lá e tira a criatura. Porque nesse caso não vai ganhar vida, né? E um problema pro Burn é a gente, além de proteger a criatura, tá ganhando vida. Isso seria uma ajuda e tanto. Né? Analisando essa jogada, né? Fala-se, pô, mas pelo menos o cara gastou dois, dois Burn na sua criatura. O problema é que ele consegue colocar termo alquimista, né? Então ele consegue só removendo suas criaturas Sim. e causando dano com termo Às vezes a galera tá usando bastante Arqueira no site também por causa do Tron. Então Sim. é... Esse problema e é bem difícil mesmo a match contra contra Burn, achei. Mas é, mas você tem usado o Rallo, né, o Cristiano? E como é que tem sido aí? Tem, tem usado sim. Então, eu eu gostei do do Halo, cara, que foi assim, eu tava testando ele no deck. É o que eu tava que eu gostei, né? Foi uma experiência que eu tive com com o Rallo ali e cara, foi muito legal. Foi de do meu oponente usar a Swirling Sandstorm. Cinco de dano em tudo que não tem voar. Hum. Aí eu tava com o um Halo na mão. Cara, mas foi lindo. Mas foi, foi a coisa mais linda que eu já fiz na vida, assim. Halo. Aí o cara vai lá, putz, ganhei 30 de vida. Foi muito lindo, foi bonito demais, cara. Então, assim, é uma situação que, que acontece, além do, do, do surlinho de Sandstorm também, tem aquela, tem o buback a preta, se eu não me engano, em Vidcar Juices. Algumas vidcar são isso mesmo. É. Aí o cara vai lá, invidica a justiça, eu, opa, ralo. Aí, cara, o que eu ganho de vida é o que o cara precisaria depois fazer várias vezes tal. Às vezes eu passo, se for um, um oponente que tá jogando ali de, de BW, por exemplo, que ele precisa ter esse controle, né, de ter mais vida que eu. Então, numa situação dessa, eu vou lá, é ralo também. Aí o cara, putz, né, a quantidade de vida que eu ganhei. Às vezes eu tô com 10 fractos na mesa. Cara, ganhou 20 de vida, olha que bonito. Então foi foi uma uma situação assim que eu vi eu falei, caramba, tem que dar uma atençãozinha a mais pro pro Hollow, porque ele é 2 para 1, né? Embora tenha essa situação com o lead, ele vai pro fundo, realmente é uma bosta, cara, não tem que fazer, mas quando ele resolve, cara, ele é 2 para 1, porque você previne você protege seus bichos, e além de proteger o bicho, você também ganha vida. Porque geralmente, nesses decks, você vai precisar de, de vida, né? Então eu tenho um, usado muito o, o Halo, principalmente contra o Boros Monarca e o Burnley. Ah, legal, cara. Legal dessa visão. Porque, assim, se você for pensar contra o Burnley, talvez o Prismatic Stranding seja mais interessante. Talvez você colocar uma carta ali com o Acólito, né? Vermelho, né? Com isso é um né? E pensar, sei lá, uma outra forma que você consiga garantir, né? Mas realmente essas remoções em massa aí causam bastante problema pro deck, né? O Waving Card Justice, é, eu até pensava assim, pô, vai ser difícil cara limpar a minha mesa porque geralmente você consegue dar mais de, de dois de... de... De resistência, mas às vezes você começa muito lento, né? E você quer arrumar sua base de mana para fazer vários bichos de uma vez e o cara acaba conseguindo chegar ali com as bossy lands na sétima land dele um pouco rápido, então... Então fica complicado mesmo, né? Porque quando ele começa... Ele remove seus lords, faz com buyback aí pronto, né? <risos> aí ele fica fazendo com buyback sempre, você não vai ter como anular, não vai ter como fazer nada, né? Porque... No só, a sua estratégia é colocar bicho, daí fica bem difícil o jogo mesmo. Eu perdi um jogo, assim, no último campeonato São João com o BW. Assim, G1, o deck, os fracos passou por cima do BW com se fosse uma carreta. Inclusive falar de quem tá jogando de BW, um amigo meu de São João del Rey, Luan. Abraço, Luan. Pretinho do meu coração. <risos> Luan, ele tem uma manha de jogar com esse tipo de deck, com o BW com o É assim, ele joga bem com os dois baralhos. Ele... Acho que ele conseguiu uma vaga pro nacional Mas ele não conseguiu ir E ele tava de BW Aí a gente caiu na final O primeiro game Ganhei tranquilo dele O G2 Eu comprei três dentro de seguida E foi o tempo que ele precisou para encaixar o m Aí já era, não tinha o que fazer G3 foi a mesma coisa Eu consegui assim Baixar um bicho, mas ele conseguiu fazer Uma remoção por turno também Quando eu tava fazendo dois bichos por turno, aí eu consegui dar uma estabilizada. Entrou o bendito do rato lá, o rato da cripta. Limpou minha mesa. Daí ele fez o aquele lawnmissioner, ganhou o quarto de vida, avançou e começou com o loop de emcardiaches. Já era. Não tem o que fazer. Então, acho que o Hollow talvez ajudaria pra caramba, talvez não, ajudaria muito, porque não teria perdido os bichos no rato e não teria cons... assim, não conseguiria virar o jogo para cima de mim. Ah, não, mas no, no rato, ele ele perde, viu? o rato ele não previne. Então, ah, o rato ele ele não. não previne. Não é, é mágica, ele previne só a mágica. Ah, é, é só isso. o do rato. a única a única coisa que o rato ele ajuda assim que a gente usa para proteger dos ratos é o acólito com proteção preto. Uh, então, então esquece. Então esquece. Ralano me salvava também. Continua usando <risos> essa carta no meu site. <risos> ai é, é, mas como é que você faz, ô Cristiano? Você, por exemplo, conta Burn. Você tá subindo o Halo e o Prismatic? Sim, eu tenho, no caso, três Prismatic, aí eu subo as três, subo quatro o O que que você tira do Main Deck? Ó, eu tenho tirado o Fractose com o Hunter, né, que eu uso um de Main Deck, tiro três Blade Back, é, três Blade Back, um Hunter... Não, minto. Eu tiro dois lead, três bladeback, um hunter e um virulento. Ah, tá. Que aí você sobe os três prismáticos, os quatro ralos, você usa mais... Ah, não. Eu acho que fechou. Fechou? Isso, é. é. Fechou. Eu subo Porra. sete, tiro sete. E eu não... Eu vejo gente subindo e eu não não consigo gostar, cara. É de standard beater. Certo. Eu não, não subo. Nunca subi contra contra Burnham. É assim, nunca subia que eu digo na, nas ligas, né? Nos testes, eu acabava subindo. E eu achei que assim, cara, é uma carta, é duas, né, duas manas ali, eu vou colocar. É... ela é interessante porque ela vai tirar um, uma remoção do meu oponente que, que vai ir para ela ali ao invés de para um lord, por exemplo. Só que às vezes eu fico naquela situação, cara, se eu coloco com um Standard Bearer, eu poderia estar tá... Ao invés de proteger com o Standard Beater, eu poderia estar protegendo com o Hallow, que é uma mana só, né, uma mana branca. Então, é uma situação meio que eu fico pensando, cara, eu não não gosto de subir contra Burn o Standard Beater. Mas, assim, é bem pessoal isso. Eu sei que tem gente que sobe, e o pessoal até tem resultado, gosto, mas é bem pessoal mesmo. Eu acho que não gosto de subir o Standard Beater contra Burn. Às vezes que eu subi, me dei mal. Hahaha. <risos> <risos> o Hunter você não acho que compensa deixar ele para você matar o termo ou o arqueirinho caso o cara suba de site porque o termo eu acho que eu, pelo menos ao meu ver, eu joguei contra dois burners seguido no nacional ou inclusive o Ari tava do lado vendo o, o deck de fracos os camarãozinhos ser fritado <risos> então assim então, é, é uma situação <risos> até que eu ia pode pode terminar, desculpa o Hunter, eu acho que ele te salva quanto o termo, porque você vai e tira essa praga do campo, né? Querendo ou não, ele ele entra no turno 2, geralmente. Eu morri numa God Hand, que o bicho entrou no turno 2, e o... acho que meu oponente chamava Lucas. O Lucas deu uma metralhadora pro termo alquimista dele no turno 3, porque eu morri ali. Eu acho que ele me deu 5 de dano com o termo dele. Foi uma coisa absurda. E, assim, é, acho que vocês... Não era o caso, era uma God Hand. Mas um jogo, digamos assim, mais comparado, talvez você matar o termo com o Hunter, ele te salve. Então, tem uma situação, é, inclusive até, é, dá, dá até para puxar uma brecha para um outro assunto nisso também, que é a questão do, do Hunter. O que que ele faz? Ele faz desvirar a criatura. Supondo que o termo dele tá lá, tá é, não tá, tirando o caso dele tá enjoado. Se ele tiver enjoado, beleza, vai dar certo. Só que se ele não tiver enjoado, e eu vou lá provocar ele, ele vira, ele vai tapar. Ele tapando, ele já não bloqueia. A mesma coisa acontece contra os elfos. Muitas vezes, dependendo do elfo ali que você tenta puxar com provocar, ele tapa o elfo e pronto. O elfo não vai bloquear, entendeu? provocar, seja desvira e já força o bloqueio. Acho não. Que não, é. não, não é. Ele, ele, ele pode responder. Exatamente. Em resposta a desvirar, ele entrega essa habilidade. Porque daí, assim... É, você desvirou ele para fazer o, o bloqueio o cara virou, deu dano ainda em você né, e ele já não tá mais hábito para bloquear porque ele tem que estar hábito pra bloquear entendeu? É isso, olha mesmo. só, então, nossa tem uns amigos meu de São João, vai gostar, vai gostar de escutar essa, porque... tá roubando o cara faz tempo aí não, não, não assim <risos> eu vou lá e desviro enquanto um elfo, por exemplo, ele baixou o elfo lá de bombar dele, né Ah, eu matei na hora. O de ganhar vida eu não matei ele na hora, eu deixei. Daí no outro túnel foi, ó, tô desviando e forçando o bloqueio. Aí o cara, beleza, ele não fez nada. Daí foi para fase de dano. Na hora que tipo assim, ia receber o trigger de de flanquear, aí ele ganhou vida. Ele esperou, ele não, nem eu pensei que isso valia. Achei tipo assim, ah, forcei o bloqueio pro alto, acabou. Nossa, o cara vai achar que eu tô roubando, velho. Não. <risos> galera de São João. Foi mal, aí mano? Foi se querer. Isso é legal <risos> do mall. É uma situação é que a gente costuma ver muito no mall, né? Porque no mall você percebe, ó, oh, peraí, desvirou, eu consigo... Eu percebi isso na porque eu joga jogo muito ainda de, de elfos e na situação de eu estar jogando e jogando contra o Mono White Herói que tem o um bicho lá também que tem pra provocar. Toda hora eu ficava falando, nossa, esse bicho vai vir, e limpa a minha mesa. Até que eu percebi que se eu virava os meus elfos para gerar mana ou para fazer qualquer coisa, na hora que ele dava para provocar, eu conseguia evitar o... o bloqueio ali. Aí foi onde eu comecei a analisar, eu falei: "Caramba, olha só, como a forma de fugir do provocar é eu tapando a criatura". Então assim, os elfos, eh, é... isso até é um ponto que eu... eu tô meio que analisando a questão de tirar o Hunters Liver do deck. É, porque quando eu coloquei foi naquela intenção, nossa, eu vou pegar bastante elfos, eu vou pegar bastante situação assim que eu vou tirar as criaturas só que se o oponente ele tem a opção de tapar ela, cara não, você não vai conseguir o seu o seu hunter vai ficar meio que inútil ali entendeu? Então é uma verdade. situação meio que complicada você mas tem assim, que matar eu... se não tiver enjoado, é... vai conseguir matar mas ainda tem a situação do elfo de ter a, a Kirion daí o cara consegue desirar, né? não, não não, não, não, tem, não, não, tem, não não é não é o Kirion, é o, o Various Rangers, ele vira dois e, e vira uma mana daí é, o cara consegue isso. virar, virar então, se elfos, ele tiver virar. em campo também se ele estiver em campo só que daí tem um detalhe que já aconteceu comigo e eu já ganhei partida por causa disso, de eu dar o provocar em vários fracos, em vários elfos por exemplo, eu ataco um três lá o cara tem três desvirados eu dou o provocar nos três Só que ele só vai conseguir virar dois. Então, ah, necessariamente vai ter que morrer. Entendeu? Então, já aconteceu essa situação. Se o oponente ele não tomar cuidado e ele deixar número ímpar de criatura em pé, uma das criaturas vai morrer. É, e, e tem o caso também de você tá fugindo do, do double block, né? Porque às vezes o cara tem tem uns elfos lá e quer trocar por um lord seu, né? Então, provocar ele garante sim, sim. que você... Sim. Não vai tomar um Com certeza. double block é, Fiquei pensando bastante nessa situação Do elfos mesmo De tirar o ele ou não Mas eu acho que vale a pena Porque se esse Elfo aí que você vira duas e gera Não tiver em campo Aí você consegue matar as criaturas enjoadas E já é um já é, já é um bom começo né Porque tem criatura que se ficar um turno no campo No elfos, você perdeu o jogo né Então você não vai ter mais Sim. nenhuma resposta Contra eles Sim, sim. Ajudar a metinha jornais, as listas um não estão mais. Então, eu esse até foi um dos principais motivos de eu, de eu usar agora um Electrotruck no site do do Fractis, por causa disso, porque eu tinha tava eu tava, cara, sempre enfrentava elfos. Eu já ficava, putz, cara, dancei. Então, aí foi onde eu coloquei o Electrotruck É, e tem, tem me ajudado em algumas partidas mas mesmo assim eu como eu jogo de elfos também eu vejo que o elfos está um passo à frente quando a gente vai jogar assim pelo menos Um 60 40 para elfos caramba né? cara eção situação... eu... isso, isso é, é legal complicado. também isso é bem interessante de você falar porque eu joguei uma partida contra elfos né e é senti que era favorável para o fracos até escrevi isso aí no, no artigo que eu publiquei e ah. que, que foi as minhas primeiras impressões com o deck, e, e mesmo tendo percebido essa parte de desvirar, eu achei o Hunter bem, bem interessante. E o flanquear também, né? Flanquear também é muito bom, né? você for, se for analisar na questão do elfos, a quantidade de, de criatura que tem ali que pode ser virada Então, por exemplo, tem o El well que vira e ganha vida. Aí eu na minha lista eu uso sete criaturas que viram e geram uma de mana, sendo o Find ou Lanoar you e elf smisht. Então todos eles têm a habilidade de virar. Aí tem a, a priest, né? Priestine. Também eu viro e faço alguma habilidade ali. E o Tiberwatch. Então, às vezes a gente a as cartas, as criaturas que a gente precisa remover do elfos, ela vai ter a habilidade de virar e fazer alguma coisa. Só que daí nesse caso, vamos supor que você vá lá para precisa destruir uma Well-wisher, né, que tá ganhando vida lá. Aí você vai desvirar ela, você vai desvirar ela, ela, vai ganhar mais vida e não vai não vai ter esse esse bloqueio, né? Você não vai conseguir destruir ela. Então foi uma, algumas situações, mas isso com jogando algumas partidas que eu fui ver, analisando isso, que eu falei, nossa, realmente contra elfos eu preciso ter algo a mais. Só o, os fráxios com provocar não vai dar conta. Oh, interessante, até porque eu tava numa dúvida cruel, tá comentei nos vídeos aí sobre utilizar o electric, né, porque tem esse problema da que a gente falou já do lead, né, de jogar pro fundo, e o pessoal utiliza a criatura lá, né, o arqueiro, que contra contra fadas, pompos, ele é muito bom, mas eu, não eu, na verdade, eu não sou muito chegado nele, não, eu acho que o electric é mais a minha cara, assim, entendeu? E pode, você pode usar contra elfos, né? Tem também, é, contra e goblins. O, assim, o legal do, do Eletro Truque é que, pensando na match de elfos, tá? Ele vai tirar tudo que vai ter essa habilidade de virar, né? Ele tira o Bichlor, ele tira a Priest, ele tira o Kyrion, ele tira o Lanoir, ele tira o Wellwisher. Então ele acaba limpando toda essa. Aí se o cara ficar lá, por exemplo, um Vanguard né Megazord ali, 10-10. Cara, ele é mais fácil de lidar. Se você ficar segurando alguns tracts, ali você, mesmo que você perca suas criaturas, você dá um double block, triple block ali e acaba segurando um, um bicho forte dele. Agora esses pequenininho aí que vira, tal, cara, eles são difícil, eles dão trabalho. Agora aquele que que dá mais x mais x pra galera, ele é um barra 2, né? O é um barra 2, sim. Aí ele já é mais difícil, se você não tiver provocar para <risos> remover ele ali, só olhar a trigger não vai dar conta, mais... cara. É. é aquela, tem que fazer isso que o Cristiano falou. Quer matar um, né? tenho uh, Eu acho que eu tenho tem os alvos dele. Tem que matar a Titânia que gera muita mana, o MyXMyX, a Wish que ganha vida, né? Eu não decoro o no nome dos Elfos. Eu tenho nojo de Elfo desde que eu vi Senhor dos Anéis. os Anéis não o, o, <risos> O Hobbit <risos> Aí assim é, Tem que fazer o que o Cristiano falou Quer matar o mais x mais x Põe tudo para blocar nele tem que ser na hora que ele entra Se passar um turno, já era Sabendo disso agora que ele pode virar em resposta ei, Já era, mas já era fácil Aí ele bomba o bicho dele, desvira com aquilo e mata seu bichinho tava provocando. É, é um trem que regaça com o jogo. É. Eu comentar também. Eu tô testando um de Mendeck que eu tô gostando. Eu tirei um do Coraço que dá mais zero mais um e coloquei um daquele que dá iniciativa vermelho, o Fract, né, de garra não. Ou sei o inglês dele, assim eu não lembro em português, o Strike's Liver. Sim, ele é, é um para fazer, né, um vermelho, um é. barrom Isso, Isso. Cara, esse Fract daí não tá errado não, da First Strike na cor vermelha? Ele, ele é muito <risos> Parece forte. um erro de design, né? Porque o tem um branco que que dá First Strike, mas custa dois, né? É o Frax com Garra, Tempestade Ele é um barra um, dois manas Da iniciativa é, E tem esse vermelho que é um mana vermelho Um barra um da iniciativa <risos> não e... no... Parece um erro assim, né, De design, era pra ser haste Se bem que fosse haste ia ser Muito apelão também, né um para fazer quebrado, Não dá, eu tô testando um dele No lugar de um do... de Coraça Porque o de Coraça eu acho ele bom né Ele ajuda, só que não é conta Todo deck que ele ajuda Por exemplo, eu peguei um... Vou colocar o caso do Renimator, né? Que é um deck... Tipo assim, é deck rogue, mas quando o Lamog entra, se você não tiver defesa, você se lasca. A hora que o Lamog entrou, eu tava com oito de poder na mesa e iniciativa. Aí o cara foi obrigado a atacar com o Lamog, né? o Bicho não para quieto, tem que bater. <risos> Aí juntei e bloqueei, sacrifiquei os terrenos, dois terrenos assim para tirar de campo, ganhei o um jogo tranquilo. Então foi uma hora que a iniciativa fez diferença. Outro, um outro momento, quando tinha um Gourmag, o cara fez Gourmag e eu não podia bater, mas ele também não podia bater por conta do iniciativa ali na mesa. Então eu senti um incômodo do oponente em relação a ele. Assim, coloquei ele, joguei um torneio com ele só, das quatro rodadas ele vem em duas e fez diferença fez bastante diferença porque aquele jogo que você fica travado que não consegue bater é, o oponente não vai tentar forçar você fazer um jump block ali fazer uma troca, porque ele com certeza vai perder os bichos dele, então eu tô achando muito válido usar um dele né ele é muito bom mas às vezes não precisa em todas as partidas né ele faz uma diferença o Coraça, eu acho ele bacana Quanto um deck que tem muita remoção Assim, por dano, né Que usa raia, essas coisas Ou então, ele sai fora dos desfigure Se algum, aquele UB controle Eu acho que usa os desfigure ainda você sai fora Então assim, eu, eu tô gostando bastante De usar ele no main deck Vou continuar testando, ver até onde vai Assim, mas por enquanto Eu acho que eu vou manter Eu até pensei nisso por causa do Legacy no meu fracos Legacy, eu tenho dois do de Coraça e três de iniciativa, e os dois de Coraça eu já tava fazendo, assim, o efeito suficiente não tava precisando usar mais eu até acabei tirando mais um depois pra botar um, um flanquear aqui, mas assim, tá teste também, mas Coraça ele é muito bacana, só que um, dois dele na mesa já tá suficiente você compra um terceiro, já não precisa né, ele já tá um barra 3 talvez 2 barra 4 Então, eu achei válido experimentar o de iniciativa. Pensei em trocar pelo viro lento também, talvez adicionar mais um de iniciativa, mas assim, ainda é só um pensamento, não sei se eu vou levar isso para frente. Chegou a fazer algum é, teste do tipo ou, Cristiano com com First Strike? Então, não, não, não cheguei a fazer, até porque eu fico muito com o pé atrás, né, em relação à resistência, né, de tomar um raio, por exemplo. Cara, eu só fui muito para ban, mesmo usando o orelho, tal, mas eu, eu tenho sofrido muito para burn e para essas remoções, tipo, ah, menos 2, menos 2. Agora tem uma que o pessoal tá usando também, menos 5, menos 5. Nossa, que lá arrebenta, cara. E eu tenho tenho pensado na, nessa questão, entendeu? Só que agora sim, se eh isso varia muito da questão do meta. Se você vai enfrentar um meta que não tem tanta remoção, é mais agro, sem dúvida. Cara, coloca esse striking striking né, streaking, sliver, que ele vai fazer a festa, cara, ele vai ajudar muito. É, mas isso naquela questão, o perigo que tá vindo é de criatura, ele é legal. Agora, se o perigo for de, de remoções, for mágicas, né, que, que vão jogar ali para tirar as criaturas, né, um burn, ou até mesmo um menos x, menos x, aí eu acho que o, o coraço lá, ele acaba sendo mais eficiente. Mas isso é aquela questão, é muito ponto de vista, depende muito do meta, é bem relativo. Se você comentou essa parte de ser meio cismado, né vamos falar de retranca, né? Eu também tenho um pouco de retranca, no sentido de ainda tá mantendo aquele guarda costa no, no deck 2 dele. Aquele que é um mana um branco, um barra um. Sim, uma cor Enfim, é, eu tô mantendo ele e, como no caso o Cristiano falou, questão de meta, no meu meta tem dois tron, eu acho. Mais um em São João, o outro é um rapaz aqui de Lavras. Raramente eu encontro com os dois jogando. Aí eu tô passando, eu passei até os bladeback pro side. Eu cheguei a mostrar essa lista pro Cristiano antes do podcast, ele falou: oh, bacana você pensar nisso e tal". É porque eu não tenho problema com troll. Então não vi motivo de manter o bladeback em campo, manter ele no main deck, no caso. Ah, ele é bom em partidas que o jogo fica travado Igual, acho que foi você que comentou, né Ari, do Afinj. e O jogo trava, mas o Bladeback acaba te minando Acabando com sua vida aos pouquinhos e o jogo não fica travado mais Mas eu não achei tão necessário manter no main deck Aí eu deixei os dois guarda-costas Tô jogando com dois caçador de main e o Iniciativa agora Então, assim, acho que essa questão do meta faz total diferença. Talvez no mall, realmente, ele não seja bacana colocar os dois guarda-costas, mais é melhor deixar os bladeback mesmo pela quantidade de tron que tá rodando. E... talvez também o mesmo problema do iniciativa, porque o troncer não vai bater. Aquela praga não deixa você agredir ele. Os fracos que atrás acerta gritando, tentando matar o cara, e o cara não consegue, não tá nem aí. Aí... Realmente, não vejo motivo, às vezes, para colocar ele no mall, né? Então, assim... Mas fica o incentivo pessoal que, às vezes, não joga no mall, joga no meta da loja, né? Da cidade. Dá uma olhada no meta. O deck é muito versátil pra você poder fazer uns testes nele, né? Fazer teste, às vezes, com outras cores. Não só o vermelho. Colocar um outro splash ali que achar interessante. Acho que a gente pode até falar da cor preta, né? A gente tava discutindo essa ideia aí e a gente tava falando de um four color, né, adicionar a cor preta o fractius preto, não vou lembrar o nome dele agora, mas eu lembro da da habilidade dele que é você vira um fractius e regenera um né? É, o fractual acho que o Cristiano pode comentar mais, né, você tava fazendo alguns testes, né Cristiano? É, eu, fi, eu fiz alguns testes nele e eu acho, assim, eu percebi que eu fiz vários testes, na verdade, eu coloquei ele Só que eu não não tava usando o Fraxius que dá vigilância. Então eu tava vendo que eu tava tendo dificuldade, porque às vezes eu deixava de bater para tentar defender. Só que daí nisso, você acaba ficando tanto na, na defensiva, que o oponente acaba arrumando uma forma de, de ganhar o jogo. Então, o que que eu tava sentindo falta do Fraxius com vigilância? Aí foi onde eu coloquei alguns sentinel no, no deck, né eu fui testando, testei uma cópia, duas cópias, e foi fui mudando, ainda não tenho essa lista montada, não tem nada definido, tanto que eu não, não cheguei a jogar ligas com ela, igual eu jogo com com o Naia mas eu tô em testes ainda para ver até a, a que ponto vai chegar ali, vai ficar bem interessante, porque o na hora que você tá lá, você atacou com todos, cara, eles têm vigilância, tá tranquilo, ele vai destruir, ele vai bloquear vai fazer qualquer coisa, você pode atacar e, e ele mesmo se defender, entendeu? Ele mesmo se regenerar, então é muito interessante. Só que eu acho só acho ele interessante se tiver vigilância. Senão, ele fica muito na defensiva e você acaba perdendo, né? Que é essa pressão que o Fractos passa nas partidas. Legal, bacana. É, é isso legal a gente comentar, né? pode ser, Não é muito competitivo a lista e tal, nem é tier, né? O Fractos, em geral, não é, né, cara? Ele é um deck, assim, muito forte, mas que às vezes acaba... Sendo minado aí por alguns decks do formato, né? Tipo, o Scratch é uma partida super difícil também, eu acho. Mas ele é um deck super forte, né? Às vezes você ganha o um jogo brincando, assim. Igual o Bogus, né? É, é um a deck Palette que não pode também. ser subestimado, né? É, exatamente. Igual o Burn, né? Que às vezes toma muito hate, mas sempre tá ganhando. Acho que é a mesma coisa do Affinity. Mas o legal do, do Fractius, né? Por exemplo, se você monta um Burn, você não tem muito o que mudar ali, né? Então você acaba enjoando da lista, né? Acaba sendo jogos repetitivos. O Fractis dá para você brincar com as cores, né? Brincar com as habilidades, fazer builds diferente Eu acho isso é bem relevante, assim, para quem quer montar um deck e, sei lá, não enjoar dele jogar campeonatos com, com deck. Sempre inovando. Eu acho que eu faço muito isso com Affinity também. Às vezes você pega e monta aquela build mais combo, né? às vezes você vai e coloca um tira uma cor verde, coloca uma cor branca, por exemplo, sabe? Acho que isso é legal você ter a opção para quando você quer jogar muito com deck assim, acho super válido testar coisas é. diferentes na lista, cara. Eu acho muito bacana mesmo. Ah, Boas, é, a boa. gente tem um leque grande, né, para escolher bastante, tem é, um deck de fraxes, de tem muita coisa. Pode falar tem o, aí, o, tem o, eu te interrompi, desculpa tem o, o alado, o azul voar uma habilidade de evasão muito forte, então se você conseguir encaixar ele no deck eu acho que foi interessante também lógico, observando o meta, igual o Cristiano comentou antes, se o meta permite isso, manda a brasa é quer testar o de remoção, já pega a dica do Cristiano, põe o sentinela junto, né, o da cripto sentinela, bate se o cara bloquear, ele se regenera, resolvido o problema. Então eu acho super é, é, é muito é muita coisa, é muito camarão, é muito sabor pra gente colocar na DR. É uma coisa assim, né, que eu vou passar para vocês aí que eu tenho testado e é uma carta que eu acho que ela é muito subestimada e na hora que ela encaixar, cara, eu acho que vai fazer bastante diferença é com o Fractus Migrante. Você sabe qualquer que é, ou, Thiago? Você já chegou a usar ele? Eu sei, Eu cheguei a testar ele, só que achei ele muito lento, porque você tem que fazer três manas para buscar e ter mais Sim. duas para baixar. Então já vira, às vezes, um custo 5 você poder colocar alguma coisa em campo. Ou quatro, se for... Por exemplo, você tem um virulento em campo, você quer fechar o veneno, você vai buscar mais um virulento e pôr ele. Aí eu já não achei ele tão viável. Com cinco manas, eu poderia fazer um lead e encher a mão de novo ou então colocar dois fracos em campo, ou três, se tiver um outro de humana Aí eu, assim, eu, eu não achei ele tão viável pro pauper, que é não muito rápido, após o do Legis, mas pro fracos você tem que baixar um bicho pro turno, então você gastar cinco manas para trazer um bicho já não achei tão, assim, proveitoso. Então, no, no GP, é eu também concordo aí com a sua opinião dessa questão dele ser um pouco lento. É, no GP, do ano passado eu fui com, com o Naia e eu usei dois dele de side mas era um caso muito específico para usar eu não tava naquele naquela situação né, naquele ideia que eu tava usando eu usava quatro bladeback Edmine e eu não usava o Hunter aí o que que tava acontecendo eu uso quando eu ia jogar contra contratronm no pós side eu subia dois roli Porque daí o que que eu fazia? Se eu não, se o Bladeback não viesse na mão, eu acabava buscando ele. E mesmo custando cinco manas, né, as três do, do reciclar mais as duas do, do Bladeback, era o que eu precisava para conseguir ganhar de Tron. Tanto que naquela época eu não estava tendo problema contra Tron. Só que daí, eh, vem outras questões, né? Aí você começa a analisar o meta, começa a ver outros decks jogando, o Tron, ele deu uma sumida no MO também, né, que é aonde eu jogo. Então eu acabei modificando e mudando as listas e tal e acabei tirando ele, mas eu acho que é uma é uma carta bem interessante que às vezes ela é deixada para trás, fica com essa questão, tipo, ah, putz, ela é, acaba sendo lenta. Só que às vezes nessa questão, ou outra, dependendo da situação, você até mesmo buscar um vírus lento, que pode, você pode ganhar com o infect. Vamos supor que você já tenha dois vírus lento em campo, tal, você buscou mais um, às vezes é o suficiente para você ganhar a partida. O caso de buscar um lord para fugir de uma remoção global, enfim, ele, ele acaba tendo essa versa versati versatilidade, né? Ele você busca só fractos, né? Só fracos. Você três paga mãos. três, descarta um fracos da sua mão, né? E busca... O... É, se você baixar ele, se você baixar ele, todos os seus fracos vão ter ciclar. Que aí você paga três, busca... Nem, nem ciclar, eu esqueci que nome que tá na carta. Mas você paga três, descarta um fracos... É, e é, é, ciclar ciclo... fracos. <risos> é ciclar fracos mesmo, né? Aí, Sim, assim, é... se ele tá na mão, você só cicla ele. Então, eu acredito que você... Não sei se se compensa baixar ele, talvez compense, né? Se você tá com outro do couraça na mão, você não quer dar mais era mais um. Você quer fazer um lord, aí compensa você baixar ele e fica trocando os bichos da mão, dessa versatilidade igual o Cristiano falou. Eu acho ah, que ele baixar. Ele, você pode ciclar ele sem baixar também. É, é um tutor. No né? ambiente competitivo que é. eu tava jogando com ele, eu não cheguei a baixar ele nenhuma vez. Todas as hum. vezes ele ciclei ele da mão. Certo. É, eu acho que estão finalizando essa parte aí, né, do do Fractus ter bastante opções, né, pra gente testar. É, às vezes você acaba surpreendendo, né, o oponente. É, tem aquela que dá alcance também, eu acho legal, né, quando você está jogando aí contra um Boros, um um da vida. E assim, a gente pode falar um pouquinho do comportamento do deck, né, nas partidas. Assim, a gente falou bastante de Tron hoje, né, porque realmente o Tron tem se destacado aí no meta a gente pode falar um pouquinho de como que o deck se comporta contra os outros agros do formato, né? A gente tem aí o Affinity que sempre se destaca, o Stomp também que até pouco tempo atrás era um agro mais usado do formato, né? A gente já falou Sim. um pouquinho do Burn, que que é um match difícil, mas a gente pode falar acho que de Stomp e de Affinity, né? Acho que do até posso colaborar um pouco, porque Eu já tinha enfrentado essa partida antes, eu comentei com vocês, né? Que eu achava uma partida estranha, não, não gostava de enfrentar, quando era GW ainda, né? é uma, uma partida esquisita, porque você, dos dois lados, você começa a encher a mesa, ninguém quer atacar, porque ninguém quer perder a criatura. O cara do Fractos também não quer atacar, porque às vezes ele ataca, toma um Galvani, que é lida, aí já consegue perder umas criaturas no bloco. Então, assim, é uma partida que ela é muito travada. Aí, pro lado do Affinity, a gente tinha o Fling, né? Que resolvia as coisas. Só que antes o Fractis não, não usava é, Prismatic Strands, não usava Hallow, não usava Gorilla, não usava o próprio Provoke, né? Que que daí é, ele pode eliminar o Double Block, né? Que a gente estava falando. Então, assim, era uma partida que já era ruim e ficou muito pior, assim, pra Finite. Eu acabei enfrentando o Cristiano lá no Clube da Luta, né? A gente pôde jogar essa partida e... Eu até ganhei o game 1, né, eu acho, é, mas assim, não era para eu ter ganho, <risos> foi, foi uma sorte que eu tive lá, e o game 2, o game 3, assim, sem chance, até não sabia como jogar essa partida, subir a Hydro Blast, acho que valia a pena, só que eu subi o Clark Shaman, né, e é um, uma remoção em massa que, tipo, é, é bem difícil de você encaixar ela no momento certo. O... É uma remoção em massa que pode custar caro, né, Arik? eu isso tenho gostado de jogar contra affinity porque assim as remoções em massa o cara acaba se sacrificando muito é lógico ele faz assim ele encheu de artefato tem 10 artefatos lá ele sacrificar cinco para limpar a mesa pô para ele tá perfeito só que às vezes quando ele faz isso ele não, não chega no décimo turno né né não che a mesa então ele não, não acaba indo muito adiante o, o jogo então na hora que ele tem que remover para ele não perder Às vezes tá no, no quarto, quinto, sexto turno, talvez. Então, ele já tem que remover, porque senão ele não vai não vai dar conta. E, às vezes, essa remoção que ele faz, ele acaba se sacrificando muito para remover, né? Acaba não voltando Aí, pro jogo mais. Exatamente. Porque... Aí, no caso, se eu tiver um Weed ou um Leed na mão, cara, eu já encho de novo. É, e foi exatamente isso que aconteceu no nosso jogo, né? Eu, tipo sim, Fui forçado sim. a usar o Kart Shaman, porque, senão, ia tomar letal, né? E... Aí acaba ficando naquela de ter um ou dois terrenos, aí você consegue fazer poucas cartas por turno, você fica com um monte de Mirin preso na mão. Então, nossa, é complicado. Ficou bem complicado, acho, para finitch essa partida. E, e contra o stomp, eu enfrentei um stomp também. Por Snake Strand brilha muito, né? No meu caso eu tava usando 4, ah, então, dúvida. por mais Só que sempre. o cara o cara vem é super agressivo no, no início, você consegue contornar até as patadas, que eu acho que é uma das melhores cartas do, do Stomp contra o Fractis, você consegue contornar um pouco para baixar vários Lords no mesmo turno, ou, ou até mesmo baixar um Lord e fazer um, um, um Prismatic para proteger ele na hora da luta, sabe? Tem bastante coisa assim que dá para você fazer, é lógico, o Stomp ele é bem rápido no início, então às vezes fica complicado. Mas eu senti que o Prismatic ele segura muito, a partir da, até você ficar com seus lords todos grandes ali. O Prismatic, quatro Prismatic ajuda demais. O Stomp, eu acho que aquele deck que ele precisa ganhar do Fractos até o quinto turno no máximo. Porque se passar do quinto turno é bem provável que ele vai perder o jogo. É é aquela, o Stomp tem várias criaturas 2-2, 2-1, tem os Pumper para ajudar, tem o a Skird, né? lá Só que é tudo corpo pequeno, o Frax vai ter um monte de bicho com corpo igual, 3-3, 3-4, 4-5 e por aí vai, então se o Stomp chegar no, no quinto turno, não conseguir matar o Frax, não consegue matar ele no sexto turno ainda por algum motivo, eu acho que o jogo vai virar, o G1 eu daria para o Stomp pela velocidade dele, Diria que seria 55, 45 pro Stomp Já no side, eu acho que é do Frax por causa da Prismatic Prismatic é absurdo no deck, eu acho muito forte E põe o Frax na frente no G2 e se houver o G3 Ah sim, e né, falando sobre, sobre o Stomp Uma carta que brilha muito contra o Stomp é o Hunter O Hunter's Live, nossa, ele é lindo demais, cara É uma, é, como o Stomp ele às vezes fica com várias criaturinhas né pequenas ali, ele acaba bufando uma, outra e tal é, na hora que você deixa os seus fractures com um corpo legal, né, tudo 5'5, 6'6 e você começa a dar os provocar ali, cara você limpa a mesa, é a coisa mais linda de, de se ver <risos> eu cheguei a tentar ensinar minha namorada a jogar medic, eu dei o fraco para Fernanda jogar e eu peguei o estomp para jogar com ela Falei, ah, eu consigo medir o que eu vou fazer com ela para aprender a jogar cara eu acho que foi a única vez que eu vi meus fracos <risos> 8/9 <risos> e assim e a Fernanda não me batia ela tinha receio aí foi mas você tem que atacar para ganhar o jogo você tem que me matar aí ela mais eu fico com Fernanda é para você ganhar o jogo eu Bem que funcionou lindo na mão dela Mas ela só jogou essa Mas foi uma surra que eu tomei Acho que nem minha mãe me bateu tanto na vida <risos> Isso assim, porque ela tava com dó de você hein? Ela tava com dó, cara Mas assim, eu expliquei pela base Porque o Fractis é um deck fácil né, de, de começar a jogar Eu acho ele muito simples Então eu expliquei para ela como é que funciona né a, a base do jogo E ela foi jogando assim Com o jeito dela e ficou muito grande. E, e foi quase uma god hand que eu tomei na cara, né? Os bicho só ficou 8/9 que ela quis enrolar o jogo, ficou com dó de me matar. Se não teria morrido muito rápido e era o caso. Eu conseguiria matar ela até o turno 4, assim, jogando certo, né, fazendo as coisas a remoção certinha, mas ainda seria bem apertado. Eu poderia ganhar no turno 4 não. Vou dizer 5 ou 6 depois não tem como, sem condição e foi uma surra bem dada mas ela só jogou essa e não quis jogar mais não <risos> é, eu tenho, tenho sofrido pro, pro Stomp quando no turno 2 o, o oponente já começa a dar remoção né? dá a patada, aí pronto aí você já fica, né tipo e agora, tirou meu Lord aí você vai ficando com bicho um barra 1, /1. Aí, dependendo do, do bicho... Às vezes, o Stomp... Eu percebo, assim, que... Às vezes, fica com um pouco de medo do Virulento... Né? Por causa do Infect... E, dependendo do caso, ele consegue ganhar vida com a Skirt... Mas o... Na questão do Infect, não tem muito o que fazer... Então... É, eu já tomei muito good shot no Virulento... No início... Por causa disso... Do cara, tipo... Ah, não, peraí... O Virulento não pode ficar em campo... Senão ele vai me dar trabalho... E... Na questão das remoções... Se, se conseguir tirar um Lorde, dois Lord aí dá tempo suficiente do, do Stomp crescer, mais que os Fractis, aí não tem muito o que fazer. Fica uma situação bem difícil. Eu joguei uma, uma match, cara, foi foi bem difícil, assim, contra o Team Camp, e eu tava de Fractis e ele de Stomp. E foi uma situação assim, cara, o que ele o que ele tava fazendo era remover os Lordes. Na hora que ele não removia Lorde, E é claro, né, o Prismatic brilhou demais naquela partida que fez eu ganhar. Mas a ideia é remove o Lord, remove o Lord, remove o Lord. As criaturinhas 1/1 não faz mal para ninguém. Eu até tiro o, o Virulent nessa partida, não sei se vocês costumam tirar. Na verdade eu vou sempre uma vez, né? Metira aí ele, porque eh contra a agro eu prefiro deixar o o da Coraça lá, né, que dá mais era mais um, para ter vantagem no, no, no bloco, né, mas eu não sei, vocês mantêm ele, o que vocês acabam tirando? Então. Caso, eu não tiro todos, contra o Stomp eu costumo colocar três Prismatics, aí eu tiro três Bedback para colocar três Prismatics, aí eu coloco dois de Beater, aí, e tiro um Lead e um Virulento, aí, no caso do Hunter, eu coloco mais um Hunter, E tiro outro lead. Então, no caso, sai um virulento, dois leads, três bladeback, e entra standard beater, três prismatics e um hunter. São seis cartas que eu modifico nisso aí. Eu eu subo, no caso do meu side, eu subo as três prismatics que eu também uso, subo duas standard beater. Sobe o hunter, né? O hunter e o meu já tá de Eu tô com dois é. hunter aí assim é, Mas no eu tô querendo o eu... terceiro. Eu tô querendo o terceiro. Daí eu subo a Standard Birra sobre os três as três prismatic. Que que eu faço? Eu tiro os quatro lead pela aquele problema da interação, porque prismatic contra stomp é grande chance de vitória. Então eu prefiro tirar os leads para não, não acontecer o azar, né, de perder a carta. Daí é ficar baixando um bicho por turno. E às vezes e assim, aí? O Bladeback você não usa ele demais do jeito que tô jogando aqui não, porque eu caço ah, tem um tron que eu encontro em Sãovão e o outro que eu encontro em Lagos, muito difícil de encontrar os dois. E o pessoal tem outros decks, então nem não, sempre eu pega Tron. É. Bladeback, ele eu... é legal na mirror e contra Tron, fora isso, ele sai em todas. Eu, eu gosto do Bladeback nessa partida? Na verdade, eu joguei pouco, né, mas eu gostei dele porque ele tem uma bunda maior, né? Ele fica com um bloco maior ali se você tiver um Lord e tal. Né, já atrapalha um pouquinho. E às vezes você hum, acaba que dependendo do seu ataque, ele o cara pode fazer um double block e tirar um, um bicho seu, né? Então às vezes acaba demorando muito para você poder atacar. Então acho que às vezes ter um blade back ou dois assim é interessante também. Eu acho até mais interessante que o virulento assim, não sei, nas partidas ágeis assim. Eu gosto do virulento mais na quando é controle, quando o cara ganha vida, né? lento dá para manter ele contra o elfo por causa daquele daquela praga de ganhar vida. Contra o Buggles, eu gosto de manter, porque manto de tatu sem entrar já é um problema, ganhando vida mais ainda. Então, se você consegue administrar o, o veneno ali nele no início, azar vida que o cara ganhar. Você vai matar ele rápido do mesmo jeito. Não vai ficar aquele caso da race virar para ele. Agora, em, acho que em relação aos outros agros, não só agro, tem muito deck que eu tiro violento por por não fazer diferença, por, pelo infect dele não não dá em nada. Mas interessante, interessante. Aí e eu acho que a gente pode falar então da da Mirror Thiago. Vamos falar aí para gente já estar aqui com o um podcast, acredito que enorme já, né? Enorme. <risos> vamos vamos encerrar falando de Mirror aí, uma partida legal para se comentar e encerrar o podcast. Só para eu dar um overview para galera, né, talvez que não esteja Sim. muito atenta assim ao ao Fractis, né, então. Eh, as habilidades, né, dos fractos antigos, eh, servem para todos os fractos em campo de batalha, né? Então, o seu Lord vai servir, vai fazer com que o, o fracto do oponente também ganhe mais um mais um, né? Então, eh, só os fractos mais novos de m 14 né, que possuem habilidades que servem só para os fractos que você controla. Então, do Na verdade é só na lista atual só o Lord Só um lord que vai fazer isso, não, o resto vai dar habilidade para todo mundo, né? O predador. o Bladeback Blade também só dá para os seus. Sim, o sim. Ele só dá para os seus. Aí, é, da lista que tá, tá rodando são só esses mesmo. Resumindo, o Mirror Dislives é o que que é? é Dragon Ball Z, porque vai ficar os dois, um gritando com o outro, subindo o poder ali de luta deles, né? A mesa crescendo e ninguém bate ninguém. <risos> Porque o primeiro que atacar, às vezes pode perder o jogo. Então, você tem que calcular muito bem o que você vai baixar pensando nisso. Pô, se eu baixar o musculoso, eu vou bombar os dele também. Então, se ele baixar mais um e bater, ele vai bater mais que eu vou bater agora. Então, você tem que fazer aquele cálculo muito bem, assim, feito do que que você vai baixar, do que que vai beneficiar o seu oponente. Por isso que eu acho um uma match muito complicada. Só que é É outra mente que prismatic brilha. Quem fizer a prismática ele na hora certa, provavelmente vai ganhar o jogo. Se ficar o caso do jogo travado, é o que o Cristiano falou, Bladeback. Beleza, tá os dois berranos subindo poder de luta, um vai ficar espetando o outro. Meu Bladeback tá na mesa, o do cara não, eu vou ficar te dando dano todo turno. A gente não vai bater, mas eu vou causar dano todo turno em você até acabar o jogo. Então é a vantagem deles são os Bladeback. Né? fora isso, cara, eu acho que é um terror, porque é, um, é uma match tensa, é uma match que não dá para descuidar por mais que é uma match assim que não tenha muito movimento né que fica os dois esperando tipo um, sei lá, um burn contra burn burn Nossa. contra burn você tem que fazer o tiro na hora certa, senão você morre primeiro <risos> o fraco você acha que fica no mesmo patamar, se você atacar na hora errada, o cara vai baixar um lord a mais vai te bater e acabou o jogo Ô, Tiago, eu acho que era com você que eu tava conversando sobre quais fractures tirar na hora da Mirror. Foi, foi. A gente tem as mesmas ideias cachorrinhas, digamos assim. É, então, é, porque assim, às vezes a gente que... Quando a gente começa a jogar de fractures, a gente acha que os lords são intocáveis, né? Tipo, ah, não vamos tirar o lorde porque o lorde é o que ganha. Só que na situação de uma Mirror... O Lorde, ele tá bufando a criatura do oponente também. Tirando, é claro, o predatório, né? Que é o ele é o único que você não pode mexer. Ele tem que ficar porque é só as suas criaturas que vão crescer. Mas os outros oito Lords vão beneficiar todo mundo. Então, se você tirar eles, não vai mudar nada. Então, é muito interessante na Mirror você manter as criaturas de uma mana por causa da velocidade, tentar, se você tiver mais bladeback no, no side, coloca o bladeback, ele faz muita diferença na mirror, e tomar cuidado com o hunter. O hunter, ele ajuda muito, só que tem que ser em casos muito específicos. Da hora de você descer o hunter, e você tá com seus fractures maiores, né por causa do predatório, e você fazer ele bloquear com a criatura certa. Eu costumo subir na, na mirror até um electro truck. Eh, até fui, fui questionado, acho que foi o Thiago até que perguntou né do, do electro e tal. Não, foi, foi. E porque assim, se o oponente ele tem a mesma visão que eu, de que os lords, eles não fazem diferença, porque vai todo mundo crescer, vai vai diminuir a quantidade de lords entrando em campo. E tirando essa possibilidade, a chance de eu usar um eletro-truque e conseguir tirar boa parte do, do campo ali do meu oponente é grande. E tem uma outra questão. Eu vou atacar com tudo. Às vezes, para o meu oponente não perder, ele vai bloquear né um por um ali. ele vai deixar é, Talvez, se ele tiver mais fracos que eu, ele bloque... deu um double block em um dos fracos para destruir. Mas, no geral, ele acaba bloqueando um por um. Só que daí nisso, às vezes os frakts eles estão com um a mais de, de resistência por causa do do coraço. Só que daí nessa situação, o cara bloqueou com tudo. Aí eu vou lá, Electro Truck. Cara, eu limpei a mesa do, do, do oponente. Aí é uma incondition um enorme ali, né, que dá dá para ganhar com isso. O mirror para mim é tão chato que eu quebrar a regra de prismatic lead. Eu tiro o lord para subir prismatic porque é o que o Cristiano comentou, e foi até engraçado ele falar, que eu, eu tipo assim, achava eu devo ser retardado de fazer isso aí o Cristiano chega e fala, porra eu tiro os Lord no Mirro, você tira também? Eu olho, eu não sou o único retardado que faz isso, só que funciona muito, <risos> funciona muito porque, tipo, é aquele caso, você vai bombar os do cara também, então o, o do tendão e o musculoso acaba que não ajuda tanto, acaba que piora Então é uma supresmática no lugar deles. Aí é aquele jogo controlado, né? Fica aquela aquele controle ali, eu vou fazendo mais bichinho barra 1 um, mais rápido. Por manter os lead, eu consigo dar draw, né? Porque fracos ganha quem encher a mesa primeiro também. Quem tem mais bicho ali no, no no campo acaba tendo vantagem, né? é um é um jogo muito difícil. Então, assim, é, é, é o jeito que eu costumo dar, mas eu odeio pegar esse em torneio, cara, eu odeio pegar mil. <risos> é, é que nem Mirro de, de Boros, né, que você enche a mesa de pombo e fica aquela <risos> bagunçada é, toda. É, é literalmente um jogo de xadrez ali, né, ali é na, na paciência e, e muito cuidado, que qualquer passo que você dá errado, o oponente acaba ganhando. Mas, embora assim seja uma meta um pouco complicada, mas eu gosto bastante. Eu acho assim uma meta que dá para eu me divertir. <risos> cheio de bola, seja de bola. Galera, o o podcast está enorme aqui, não sei depois da edição quanto tempo vai ter isso né? porque a gente ficou conversando bastante aqui também fora da, da gravação mas assim, vou finalizando aqui hoje eu acho que a gente cobriu bastante coisa do deck aí, foi super divertido bater esse papo com vocês conhecer um pouco de detalhes, mesmo jogando pouco com deck ainda, né já vai é, pegando os bizus aí do deck, eu acho que isso é super importante Então, confesso que realmente foi caso pensado aí, porque eu tô curtindo é. muito mesmo a vibe do Fractis. Então, ah. queria agradecer vocês aí mesmo, pelo pelo tempo aí de vocês, né? Quase as quatro horas já que a gente tá aqui conversando, né? Nossa. Desde o começo, né? Até arrumar as coisas aqui, preparar. Então, é, eu sempre falo né que gerar conteúdo para galera é um negócio que exige bastante esforço. Tava com uma preguiça enorme de voltar a gravar podcast. Esse é o primeiro podcast de, do, de 2020, né? Então, é, começamos com o pé direito aí o ano, nos podcasts, graças a vocês aí. Obrigado isso, mesmo aí, hein? Que <risos> isso, Arenda, vamos posso... precisar aí <risos> Show de bola, e olha o que eu vou chamar mesmo, aí O Cristiano aí também, a Primeira vez que vem aqui, o Thiagão já é segunda já. Podem contar aí com o Manadelva aí pro que precisar. O Hunter também não tem canal, nada, né? Do tipo, você que você é, é, é, é, é grinder, né? Acaba tirando uma renda aí do, do mall. Tá? Sei que você vende tickets então não sei, né? Se você quiser passar algum contato aí pra galera aí, <risos> onde tinha ah, encontrar pode, pra comprar pode, os tiques. Pode me procurar, né? No, no Facebook, Cristiano Andrade. Ou até mesmo no, no, no mall mesmo. Tem HunterBR, meu nick. Aí eu passo meu WhatsApp lá, a gente entra em contato. Não, legal. Eu vou deixar o o link aí pro seu Facebook na descrição do episódio, né? para quem não conseguir ver na descrição do episódio, dependendo do, do player de podcast que tá ouvindo, a gente tem o nosso blog, né? manadelver.wordpress.com onde o pessoal pode encontrar toda a descrição dos episódios, as cartas que a gente citou, a gente deixa lá no blog, né? E aí é, é só o link lá que eu vou deixar certinho. Beleza, galera? Então acho que é isso, né? Só dar uma, uma coisa, pro, dar uma puxadinha também Dar uma puxadinha para pro grupo Porque A gente criou um grupo, Colônia de Fractos No WhatsApp E lá a gente trata do Tec no geral Não só no Pauper, mas no Legacy Também Tem até um grande nome do, dos Fractos no Legacy Que é o Daniel Nunes lá de Brasília um Abraço pro Daniel Senhor da Colônia Nós te amamos <risos> E assim, tem gente que entra, discute um pouco sobre o Modern também, apesar, eu não conheço o mod não sei como é que tem aqui é no mod, mas aparece um, às vezes um pessoal trazendo conteúdo, falando, olha, o tem que joga, joga legal também, dá para brincar. Aí, sei lá, e ver com quem tiver interessado em entrar no grupo para te procurar e a gente vai adicionando lá e crescendo a colônia. Aí, daí, ela a ideia é lá compartilhar informação para a gente deixar assim o daqui é fiado, tanto no Pauper quanto no Legacy, se aparecer no Modern também, vamos lá. É, é uma é uma tribo que merece uma atenção especial, né? Uh, demais. Já <risos> de bola, então se alguém se interessar aí no, no grupo aí que o Thiago falou, manda uma mensagem para mim, né, na página do, do Facebook, ou comenta aí no, no nosso blog, que daí eu entro em contato no, no privado e passo o esquema aí para entrar no grupo lá do, do WhatsApp. Agora ia nós, esse ano levam um doce de leite, viu? Vai dar uma variada. <risos> um doce de leite no torneio. Pode trazer queijo, queijo é bom. Vai <risos> <gente>. <risos> 9 horas de viagem que queijo na estrada, filho. Imagina como que o queijo ah, chegou, <risos>